Еріх не дозволив їм на святотатство, дозволив тільки пограбувати майно Ярослава та його помічників, які жили по хатах біля капища. Даремно благав його Бог залишити йому хоч цінніші предмети. Еріх тільки засміявся. «Конунг немає грошей. вашого скарбу нема у теремі. Треба ж київським гридням заплатити здобичу. А що не можна нам ограблювати ідолів, бо ми боронимо їх перед Христами, то мусимо ограбити тебе?» Відсадів Рогніди вийшов хільцем переодягнений за звичайного ратника Мощанин. Споглядав скосо на гринів Еріха, сходив їм із дороги, аж дібрався до Ярослава. «Що це таке, Ярославе? Тебе грабують? Ти не поскаржився Свенові?» «Свенові? До нього під час боротьби і приступу нема. Наші боги не його боги. Але ж ти йому союзник?» «Та ніби так, але, видко, людям таких богів не треба, коли в людській біді...» Навіть вусом не моргнуть. «Що ж це, видко, княжі-боги не наші», – сказав Боярин. «Раз відцурався їх князь, може бути вони помстяться колись на князеві, але нам тепер не поможуть». Ба ні, швидко заперечив Волхов. «Коли князь відрікається богів, а ми їх боронимо, то вони були б за нами. Витко, в них таки нема сили». «Робів Волхове», – закликав мощанин і заломив руки. «Як же ж нам бути без них? Іти з народом або...» приєднатися до нового княжого бога. Значить, дивлячись у бік, сказав мощанин, треба приєднатися до сильнішого. Це ясно, але хто візьме верх? Той, за ким піде народ? Подай раду Ярослави, прохав мощанин. Ти, волхв, серце знавець. Рада є повідомити Олешича, що прибули полочани. Не будь їх, самі кияни були б рознесли валягів уже першої днини, а так без помочі затягнеться хуртовина надовше. Слухай, отут за капищем росте бузина, а за нею росте й горішник. Там починається стежка, яка веде просто надріку. Нею зійдеш над воду, їдь на стугну і скажи Олешичеві, щоб рятував престольний город для князя. Я заклинув всі ворожі сили, щоб ти не зустрів на своєму шляху ні дикого звіря, ні ворога. Мощанин ще зу кущах вохв за завісою у капищі. Від Майдану чулись оклики варягів, які тягли з хати утва, одежу, проживу, худобу, птицю. У саду рогніди полочани розкладали ватри. Сонце вже зайшло, а пітьма тьма залягала повільно велетенський город. За Київ. Коли надійшла ніч, відношення сил значно змінилося. Путята і земські бояри, не дорахувалися і половини ратників, які зразу йшли з ними наступом. Бідніші огнищани та челять полянської віри покидали або повіддавали зброю та заявили, що їм нема ніякого діла до княжої війни. Даремно переконували їх купці та бояри, що під Варяйською кормигою буде їм куди важче, а то й доведеться декому і згинути. Біднота знизала тільки раменами. У кого поламані руки чи ноги, вибиті очі чи потрощені ребра, цей так чи сяк хліба не знайде. Бойтеся ви, яким хочеться панувати. Багаче громадянство та всі християни стояли твердо при князеві, і сил було досить, щоб утримати в руки город та поділ. Зате не можна було і мріяти про те, щоб розбити варяйське гніздо одним ударом, як цього бажав Путята. Півтори тисячі варягів могли боронитися тижнями, якби не прийшла стороння підмога. З другого боку і варягів було замало, щоб опанували весь город та пристані, тимто й обидві сторони стали оглядатися за підмогою. Вона знайшлася для обох сторін одночасно. Варяги своєю подвійною перемогою нагнали простолюддю чимало страху і тієї самої ночі... Нові сотні голяків-добровольців хильцем перебігли у Володимирівгород або нове місто між Берестовом та Старим Городом, звідки легко було дістатися на Майдан перед теремом і капищем. Свен раду прийняв їх, дав їм варязьких латашків і послав їх грабити Володимирівгород. Зате селяни з околиць Києва, з Київського Полісся, з-під Вишгорода, Переяслава, Бівгорода та Чернігова Пообіцяли на третій-четвертий день наспіти з усіма ополченцями, які залишилися ще дома. Був це народ кремезний, завзятий, хоробрий, що звик до походів і небезпеки тілом і душею відданий князеві під рукою якого жив сито та безпечно. Так почата міг рахувати, на яких дві-три тисячі ратників з поза Києва і вдвоє стільки з самого города. Він ладився до вирішального бою. Щоб забезпечити себе від несподіванок той дідусь придумав два способи. Передусім призначив кожному ратникові денну плетню з княжого скарбу, а, що важливіше, їй виплатили таки першої днини всім, хто зголосився до назначених воєводами сотників. А що вже два дні, як припинилися торгівлі у городі, а на пристані через війну з печені, не вистачало заробітку, був це єдиний доход бідняків. Він і знадив цілу юрбу людей, які, хоч і не мали охоти боротися за чуже добро, але радо хапали за списта лук для хліба. Після цього відправив потята ці ватаги теж у Володимирів город пильнувати кожного руху варягів та боронити по змозі життя й майно тамошніх вогнищан перед грабіжниками Еліха і Галлера. В кінці вислав таки посланців до Олешича. Потята ждав, але Свен не спочивав ні хвилини. Прийнявши присягу від полочан, зранку закликав Галлера, Еріха та Земунда на нараду. Вона мала вирішити, що робити, щоб якнайшвидше роздобути гроші, потрібні на платню ратникам з Полицька на Подолі біля пристані. Туди не можна було дістатися пробоєм, бо вже всі хати і вулиці були обсаджені ратниками путяти. Але Свен знав, що у складах арабських і грецьких купців заховані ціннощі, якими можна було купити половину всієї Скандинавії.